Ja tota, tervetuloa kuuntelemaan toukokuun folkcastia. Täällä on tänään kolme henkilöä hyviisemässä, eli minä olen Kenkku ja täällä on tietysti Forre. Moi. Ja tota, sitten meidän tämmöinen special quest, vai miten haluat itse määrittää itsensä, eli tota loota tai laatikko. Ol olen äärimmäisen spesiaali. Mörö, mörö, No, vähän alkoa, kuka oletko, että ennen ollut mukana. Minä olen Satunainen nainen pyllyliö, joka löysi kadulta ja otti tähän näin podcastiin. No ei, minä olen Nintendo Suomen foorumin, itse asiassa joka ei enää Nintendo Suomen foorumi olekaan, vaan Nintendo Clubin foorumi, niin moderaattori ja eipä siinä sen kummempaa, aktiivinen smash-pelaaja. Joo, ja sitten tässä on tämmöinen sellainen juonikuvi, eli luota kävi meillä... Tekee tämmöistä pikku raporttia tuolla, no siitä, no siitä myöhemmin lisää, ei vähän vittispoilta vielä, mutta kerran loppu. Kyllä, loppu. Niin, ja tota, joo, no se aikana, että mitä sä on tehnyt ja veläillyt ja semmoista. No en mä tässä kai sen pahemmin mitään, että mä oon jatkinut samaan Popemon ja, ja muuta hölynpölyä, että no, nyt tässä on vaan toi Darch-niminen henkilö tuolta Lapista ja sieltä Pellosta, niin tota, hän nyt aloitti Sivarjan nyt viettää meillä niin kuin neljän päivän lomaa, vappu plus viikonloppu, niin hänen kanssa tässä ollaan pelailtu kaikenlaista. Mario Partyisi ostettiin ja pelailtu sitä, ja hirveän hyvä peli on kyllä, täytyy sanoa. Luutalla kölvissä kuin mielempiä Mario Partyisiistä. Konemaisista konemaisin ostakaa, jo uskon ne marjopartyyn menettäneet. <tos> Joo. Tota, no on mitään muuta? No mä voisin ainakin sanoa, että noin minipelit ovat älyttömän konemaisia. Se <tos> on rakettispaketti. Siis <tos> se rakettipeli, niin mitään muita sellaisia samankaltaisia? No oli siinä se yksi, missä niitä kuulia tippuu jostain alasia. Ja... Pulla-peleistä parhaan. Niin, sitä, vähän niin kuin sitä Fortuna-peliä, missä on ne naulat, mutta sitten ne naulat vaan välillä menee pois ja se on hirveen mindigame, että mihin ne tulee ne piikkipallot. Ja sitten kun joutuu sellaisen rööriin, niin joutuu vatkaa ohjenta kuin hullu, Jep. että pääsee pois. Niin se on sellaisen, niin se on vain 99 prosenttisesti pullapeli, että loput on sitten taidosta kiinni. <laughs> Joo, ja, se on, vähän, ja se on vähän erilainen kuin nämä aikaisemmat partit. Juu, taitaa peli. Että ei ole Joo, tehtiä tai banaaneja keräillä. Ja se raketispakettipeli on muuten pelin ainoa rämpytyspeli, joka on hyvin harvinaista sarjan pelillä. No tota, sitten on se, se on, mikä voitaisiin laskea niin pu, puoliksi rämpytyspeliksi. Se, missä pitää ö, sellaisia, niin köyttä vetää ja ATPtä pitää päästä yhtä aikaa erittäin semmoilla kuin nykäiseen itse. Yes. <laughs> se. Kaveri niin pitää laskea ohjaimen maahan ja se voittaa meidät silti, se on niin niin, se on niinkun, ei siis mitään järkeä siinä pelissä. Se, se on aika semmonen, että lipe ohjaan aika herkästi. Ja, ja käy perinteisesti. T yep. Nämä stereotypiat, totean, että yhtäkkiä teillä kari ruudussa neljä vii ohjeita. Jep. Kivo, taas kyllä ostaa sen, jotka kavereita ja motea, jolloin se pelaa, että kato videoita siitä, niin... Oli iski hirveä himo siihen. Mut joo, tota... On yksi vuorolle muita vielä, mitä haluat sanoa? Totta Ei kai mulla tässä sen kummempaa, ei mitään erityistä. Tota... No, Sivari on nyt ihan loppu, loppusuoralla että jos... Si siitä nyt tähän väliin fiilistelee, että ensi kerralla kun tulee... ...Folkkästi, niin Sivari on suoritettu. Yes, Ja voi yes. sanoit että itse sain B-paperita juhlat. Juuu! Yes. Congratulations! No, siirrytään luotaan sitten, että mitä Loota on veläillyt. Voittanut juuri äsken Forren ainakin, ja siinä myöskin. Mario <tri> Kart turnauspeli kokonaisuudessa. Ja oli Ei, hauska. Oli hupansa, vaikka mä sain Disconnectin ekassa GPS. <tri> joo. No joo, tässä no. näin tuli tällainen pieni into vetää Metroid Prime-sarjan kaikki pelit läpi tässä näin. Vähän niin herätellä näitä mitä eli fiiliksiä niistä peleistä, ja vähän miettiä uudelleen. Ja aika radikaalisti kyllä muuttunut niin tässä näin pelaatessa, että tuntuu tässä, että välillä pitää välillä pasarlapaakauttaa itseäni päähän, että ajattelenko oikeasti näin. Konemaisia no, pelejä Brian, vielä. menossa nyt? Kolmonen Prime ihan loppupuolella. No. Että, totta, siitäkin noussut, niin aluksi ajattelin, että... Trilogian heikoin, mutta yhtäkkiä niin kun tekisi mieli melkein, ei kaukana parhaastakaan, Joo. Trilogy, tai siis tuo Metro, löytyy, niin ei tarvi enempää sitten kanssa, Gamecuben kanssa pelleillä, että saa kaikki sitä samasta paketista. No niin. Ja no. ei, tässä muuta ei, sen, kun taas Smashia kanssa koko aika. Joo. No, tota hei, no, saanko vaan? mä pieni välikysymys tuosta Trilogista vaan, että eikö sen arvo on mennyt ihan uskomattomaan nousuun tässä nytte? No siis joo, en kuin itsekään tiedä, tai tiennyt, kunnes en mä muista, varmaan säkin luit sitten se saman, kun sä tuosta noin nytten mitä en mä muualta siitä kuullut, mutta tota, ikäköhän hitonsivu se ikinä olikaan, mutta tota, se yhtäkkiä sano että, tai jotain, joku artikkeli noista niinku, harvinaisuuksista tai tollisista ja miten niistä tulee, niin käytti siinä esimerkkinä, että Metroid Prime on niin näistä viimeisimpiä, mitkä on niin noussut arvoon, että useita satoja ihan uudesta, joka nyt tuntuu vähän hukatulta tilaisuudelta suorastaan, että kun oikein miettii, että pitäisikö tässä nyt kaksi oikein tai jotain tällaista ostaa, että jonnekin tuonne kaapin arvoa on ostettu, mutta enpä minä tehnyt ja nyt katselen, kun kolmesta euroa maksaa niin. Miten muuten tämä Marion 2.5-vuotiskokoelma, että onko se vielä 50 vai paljon, kuinka sen arvokas sitten on? Niin, no, en ole kuullut siitä, mutta ainakin tuota, tuohon trilogyn arvoon tietty sehän vaikuttaa kanssa, että se oli tosi rajattu painos kuitenkin, vaikka mm. sitä sai ihan niin kuin, joka puolelta suorastaan. Sitä muuten taas tullu sitä Marioa niin kuin useampi painos vielä, että eka oli semmoinen limited, mutta sitten painettiin rissa, kun oli niin kysytty, että jotain. Limited, not so limited. Niin. And the most common one you will never buy. Joo. No mä voin kertoa itse, mitä mä, mä en ole oikeastaan mitään semmoista kovin isoa, isoa peliä ole ollut nyt muutenkaan. Mulla on ollut muita projekteja, mutta Google tota, Mediassa taasinko tuli tää... Coloros 3D semmonen äppi sinne, Eli se alun perin joku tällainen Homebrew porukan tekemä piirto ohjelma, semmoinen varsin yksinkertainen vähän niinku joku Paint Photoshop semmonen yhdistelmä, niin semmoinen taas sillä mä oon vähän piirrellyllys. Se on vähän sellainen liian rajoittanut mun mielestä, mutta ei se maksanut kyllä jotain kuusi euroa, niin se oli ihan semmonen passan Kyllä mä oon kuullut siitä vähän tai hyvääkin joka puolelta, että sellainen. Joo, no siinä toimii hyvin se galleria, vai mikä systeemi on kanssa. Nettisuvuoleja, jolloin voi lähettää se oman kuvaan, niin se toimii tosi hyvin, mutta sitten kun siellä on... voi lähettää kommentteja siihen, niin se on vähän semmoista, että... sinne spämmätään vain omia linkkejä sinne, että koittuuko mun galleria, ja siellä ei sitten että mitään sen kummempia kuvia. Se siinä vähän sinä yhteensä saa mutta ihan semmoinen pätevä. Jos tykkää piirtämisestä, niin se on varmaan ihan jees. Joo, kyllä mä en kuule, että se on niin kuin No, melkein joka alustalle löytyy joku piirtoohjelma, piirto-ohjelma, mikä lie, niin tuolissa, 3 ds oma merkki, Joo, mikä No, lie. olihan siellä tosiaan joku nintendo mikä Art Academy tai jotain sellaista. Niin, mutta mä, ne, mä, mä en ole sitä on. testannut, niin en sä sano. Niin onko ne 3DSlle kansalautettavissa? No, siis se on se DSi-varin, ja se toimii myös 3DSlle. Tämä aika tuossa, kun mistään mitään tiedä. Niin tuossa Colorsissa kol on juuri se, että sinä pystyt tekemään 3D-kuvia, että saapii niistä layer layerita sääteltä osille, että se näyttää jo niin, 3D, jota sitten katsoo sille laittele. Se onhan se 3D, just lisäpuheen ollen, niin, niin hajoaa ottaa vielä, kun, tai nyt kun tämän, tämä on vähän samanlainen ilmiö tämä 3D, nyt kun silloin joskus, kun nuo tuli noin, niin mitkä Lenin Nintendo 64-osen myötä vähän suurempi, tai no joo, vähän Nessin kanssa kanssa kokeiltiin sitä 3D-tä jossain peleissä, mutta tuntuu vaan silleen, että niin kun Ihan samat mainoslauseet ja kaikki, että keksit uudelleen samaa juttua, mutta eipä Ja se toinen, mitä minä niin ottaisin samaan aikaan, on tämä pull-blocks busleppeli. Eihän se, 3DS mikä ei ole 3 ds mikä onkaan. Se, on, se oli ihan siisti, semmoinen. Sekin maksimme jo 8 euroa, mulle ei vielä joku kolme euroa siihen kosti kortin, niin siitä vielä käyttämättä Saa sitä johonkin myöhempään, mutta se pull niin tota... Ihan mielenkiintoinen peli, semmonen simpeli palikoiden vääntelykääntelypeli, että... Ja se oli ihan joku... ...Inted omaa tekemä, joka oli tehnyt, mitä hän muuten oli, jotain... Oliko se Hudson Soft? Ei ollut Hudson, se oli Intelligent systeemi. Niin, niin, en muista no. mitä se on tehnyt, jotain... ...Advanced Wars Paper tai on, no niin. Ja no. sitten Advanced Wars, tietysti muut nuo... Joo, no niin, no, laatu peli, ostaa, ehkä parasta mitä eSopista löytyy, semmonen hauska... Ei, ei tarvitse, semmoinen just muutaman minuutin peli sopii hyvin, että jos istut bussissa, niin voit ratkoa pari bussleja siinä. Ei ne kovin semmoisia kinkkisiä, Muut, vaan semmoinen vaikeampi, että olen jossain ehkä puolessa välissä siinä se nyt. Mä vaan kuullut, että se aika räjähtää sitten se vaikeus ylöismäiselle lopussa, että valmistaudu. Joo. No, se ka jatkaa. kaikenlaisia häiräpäkkeitä on tullut nyt siihen mukaan, että feikkat parin roundin päästä, niin tulee ihan vaikeampi. Meikäkin on tosiaan... Ainoa, ainoa, mikä tuossa minun ja oston välissä on, niin on se helkkarin ärsyttävät hahamotta. <laughs> Jotenkin mä vaan katson sitä päähenkilötä, niin sulaan vaan paikoin. Mm. <laughs> en paikka siitä, mikä siinä on. on Motata niin. tekee eli tietokoneetta jos tietää sen, että se ei menisi rikki. <laughs> tota, me voitaisiin siirtää nyt noihin uutispuoliin. Eli tota, vaikka ensimmäiseksi otetaan, että tuli tämä 3DS-päivitys, niin se päivitys lisäsi kansioita ja siihen, että pystyy laittamaan niitä kaikenlaisia pelejä sinne kansioihin sellaista niinku järjestelmään sitä menua. Ja sitten tota, eShopissa e on joku päivityksen, että se muuttui vähän käyttäjäystyvällisemmäksi, mutta ei, ei katso mitään muuta ollut. Ja sitten tota, tähän liittyy vielä niin Mario Kart 7 saapin ensi kuussa tai on no nyt toukokuussa saapin. se myös pukikorjauksen eli korjataan kaikki muu, ei muun muu, muu, makaa puhuja mitä näitä puhuratojen klitse on, niin ne ainakin korjataan siitä. Juu, no niin vaikka tuo nyt itse asiassa tai yhdelle pelille vaan onkin niin se kyllä kertoo siitä, että ehkä Nintendo on kuitenkin niin muillekin peleille valmis tekemään tota jota se ei ennen ole tehnyt, mitään niin tämä niin aika tällainen merkittävä käännekohta kanssa. Joo, siitähän tulos ainakin Japanin joku Kingdom Hearts semmoinen patchi tulos, että... Jo, Aio, tulos. no senkin pelin jo rikkonut. <laughs> niin, se tulos, mutta tota, ainakin mun mielestä ihan hyvä, että viimein korjataan tosiaan, jos aikaisemminkin saanut korjata mutta ehkä saa palaamaan siihen. Nettipeliä ja sitten jotain toivoa siitä, että ne kommunitykki fiksataan sinne, että voi privaatti niin privaattihuoneita tai jotain, että ei voi randomit liittyä sinne mukaan. Se on Päivä. kyllä se suurin, mikä no. siinä ei, tai siis niin kuin pitää pelaamasta. No, Yhtään turnaista. Sitten yleensä, yleensäkin ne check, checkpointit vai miten ne spavoni pistet, niin joka edes. Joo, se, se, no se kertoo jo paljon, kun saralla radassa paljon nopeampaa tippua alas jossain kohdassa, kun mennään oikeita reittiä, niin kyllä on joku vielä. Mm. Jep. Käs oli seuraavana? No, voitaisiin ottaa tuo, että New Super Mario Bros. 2, niin tota, se tulee myös ladattavana versiona, että et, et, et se ei ole vain ainoastaan kaupasta ostettava fyysinen tuote, vaan se voi vaihtoehtoisesti niin ladata niin kuin tavalliset eShop-pelit. Ja tämä New Spam 2. tulossa. oliko se elokuussa? Ei sitä ole varmistettu, että varmaan ihan... Mun mielestä se oli joku syksyllä elokuusta lokakuuta semmoista. Jotain semmoista, jo. Joku tosi aikainen kuitenkin justiinsa, että... Muistan, kun joku puhuu, että vaan Nintendo voi julkaista pelin näin lähellä... Niin kuin mitä julkaisupäivää tai mitä liian. Mm. aika silleen, en tiedä, onko riski tai mitä liian, mutta... Kuulostaa vaan vähän oudolta, että tyyli vaan pari kuukautta julkaisu no, Vähän semmonen apple että ei se ole ensi viikolla kaupoissa. Miten mm. <laughs> tiedä, melkein. Tota, mitä mieltä olette yleensäkin tästä, että voi kolme DS näitä ainakin Nintendo-meja pelejä, niitä hyllypelejä, pystyä lataamaan tuosta eShopista sitten? No tota, mä ainakin tykkään silleen, että kun on kaikki... En no, esimerkiksi, kun mulla on noin Ambassador-pelit, siellä on yhteensä 10 S-peliä ja 10 GPA-peliä, sitten löytyy heti 20 peliä, kun on pelkkä konsolimatkassa. Kyllä se on tosi kätevää ja kivaa, kun on pelejä sillä lailla. Mutta sitten toisaalta esittää sellaista fyysistä tuotetta koristamassa hyllyä. Mä en oikein tiedä, mit, kumpaan, kum, kumman ostan. Et... Joo, tuo kyllä kuulostaa. Tosi hyvältä tuo, että ei tarvitse pelejä vaihdella tai ottaa mitään ylimääräisiä koteloita sun muita mukaan, että ne kaikki on siinä laitteessa saman tien Vähän niin kuin mitä mä juuri tykkään tuossa, kun on Ambassador-pelit, niin tota, kokonaiset GPA-pelit siitä klikkauksen päässä vaan, että ei tarvitse mitään sen enempää vaihdella. Sinänsä kuulostaa kyllä houkuttelevalta, mutta kyllä mä olen samaa mieltä tuossa fyysisen tuotteen kanssa, että se on kyllä se prioriteetti yksi, Joo. että hyllyä koristamaan ja muutenkin sellainen... Aika monet kyllä tietää sen fiilisen. Joo, mutta mä voin sanoa oman mielipiteeni, että mä oon vähän niin toisellaan ihminen, että mun mielestä niin kaikin pitäisi olla langaton ja kaikki pitäisi on netistä ladattavissa myös niin 2012-luvulla niin Tosi hyvä juttu mulle ainakin, että sen Nintendo on näitä omia pelejä, melkein kaikki tulee sen ladattavaksi, että en siirry, kokonaan ihan tähän nettikauppaan, kun mulla on vähän kokemuksesta löytyy että Meneen ei sillä B on nyt. nyt rikki, tai ei ainakaan Brablia lue. No joo, just sillä, että niitä tuplaa, mitä leirlevyjä niin ei lueta. Ja mu muutenkin on vähän tämä GameCubella, mulla on vähän sama ongelma, että se ei kaikkia levyjä jostain syystä lukenut. Niin, GameCube ei lue? Niin. Se on harvinaista. No joo. Mutta tota, niin mitä mä olin sanomassa että siitä pystyi lataamaan sitten näitä... En tiedä, mutta en tiedä, miten se 3DS, jos minulla 3DS hajoaa ja miten sitten käy niille peleille. sille ei mitään semmoista omaa käyttäjätunnusta kuin nekaan vaikka vii juuli, ainakin semmoinen on tulossa, että lataa sille tunnukselle, ja ne on sitten aina sitten säilössä. Kieltämättä aika pelottavalta kuulostaa tuo skenaario, että monta peliä ladattuna sitten 3DS hajoaa, että sitten. Kyllä sinä varmasti jotain niin miettinyt, mutta tällä hetkellä ei ainakaan mitään sitä kommentoinut tai mitä liian. Hmm. Mutta siis sä meinaat vain ladata kaikki sun pelis sieltä, no. niin... No, meinaikin kaikki ainakin semmoista, Eilleen sit jäljalaadasta sit löytyy mutta... Just joku tämmönen New Super Mario Bros. 2, niin... Mitä nyt silloin me kat katselin aikaisemmin, niitä, että... Minkä kokoisia ne 3DS ja Win pelit oli, niin... Esimerkiksi vaikka Mario Kart 7, niin se ei taino olla jotain... 66 mega, eli ei paljon mitään. sitten jos tämmöinen New Super Mario Bros. On samaan suuruinen, niin se mahtuu helposti sille nykyiselle kortille koska siellä on varmasti giga, tai ainakin tyhjää tilaa monilla. Mm. Mutta sitten tietenkin pitää ostaa isompia kortteja, että taisi olla 3-2 gigaanen kortti, mitä tätä tuki maksimissa niin siinä mahtuu sitten kaikki melkein. Joo, en mä ole ihan varma, että onko suurempia kokeiltu, mutta se nyt on ainakin varmistettu, ja se nyt on aika... aika hyvin paljon niin jo. Joo. Tätä toinen tämmöinen tuleva peli, niin Kolme Animal Crossing niin sai Japanin nimeä. Se oli jotain. Dobutunumori, dobida se, mitä oli. Se tarkoitti, niin kuin, se oli englanniksi käännetty jump out, eli hyppää ulos. Okay. <tä>, mihin se sitten viittaa. Se tuota, viittaa tämän... siihen, että sitten kun sä jossain kerros niin. Do it, do mm. it. Joo. Räkkiä ulos ikkunasta. Niin. Ja se. sitten jotkut oikeus tuut se jo, no, joo, ja... Joo, joo, Niin, tuo peli on Japanin syksyllä, ja sitten Euroopan ja Jenkkien aikataulusta jo tietoa vielä, ja siinähän siis pelaaja on tämä kylän uusi päällikkö, ja saa tehdä sitten kaikenlaista hauskaa, että päättää kauppojen paikkoja ja sellaista, äh, ja. Hei, onko Tortimer yhtään mukana? Mä kattelin kuvia, ja se oli valokuva Tortimeristä sen toimiston siinä. Okei. Okay. Entee. Rest in peace niin. Se oli hieno hahmo ainakin Aiemmissa Animal Crossing ja, tuntuta, yep. niin, ja sitten tästä oli uutinen että Nintendo Satoru Ivat oli sanonut että Animal Crossing on hyvä DLC-peli mutta sitten se sanoi myös että se ei eivät tykkää semmoista niin myyntekikasta että ne DLC on valmiina siinä pelikortilla tai levyillä ja sitten se avataan sillä koodilla Niille tulee esimerkiksi jotain sellaista, että jos voisi olla joku vaate semmoinen DLC vaikka, että voi ostaa hahmolle vaatteita parilla Eurolla tai sitten ihan ilmaisekin. Ainakin se viina oli just, että sai kuukausittain jotakin tavaroita, se oli vähän hyvä alku siltä. Niin, kyllä ne lähetti, tai teki niitä erilaisia esineitä, mitä tuli kirjakuorena. Olkaa muuten vieläkin niitä. Niin. En muistan edellisen kerran, Siitä, sinne tuli varmaan joskus vähän ennen joulua, niin tuli niitä kulta, kulta esineitä sellaisia. Tein tehty, varmaan nyt on pikkuhilja lopettaneet senkin. Niin. joo. se on seuraavan? No, me, se menee varmaan tänne ne Wii puolelle. Eli tota, tuohon samaan Digital storeen. Että siinä on ilmeisesti sit myös se, mutta mainitsitkin tosin, että siinäkin on vaan sit sekä että fyysinen ja ladattava. eihän sitten sit sen enempää varmaan ja mitään pelejä, niin se taisi olla niin, että heti ensimmäisestä pelistä saakka olisi heti niin voi ladata. Joo. Ja pakko sanoa, että vaikka sitä paljon tietoa olekaan, niin sillä, se tukee kuitenkin näitä ulkosäkiintolevyjä. Että se ei tulee mukana, mutta niitä voi itse ostaa ja laitella siihen uskilla kiinni. Hei, kuulostaa, kuulostaa aika häks, mutta... No, no mitä on? nyt pleikkaililäkin ja boksellakin on kirjoittu. Niin. Niihin voi laittaa pelejä. Totta. Mut tota... Sit tosta, niin, se Viun julkaisupäivä ja hinta, niin nää saadaankin tietää vasta, ilmeisesti ei kolmosen jälkeen, ei siellä. Joo. Mitä sellaista sanoo, mutta ei kolmosessa, kuitenkin niinku lopullisessa kuusissa se laite on. On kaikki... Ju varmaan julkaisupelit ja... Sitten jotain mitään nettipalveluistakin varmaan juttuja. No niin, no se nähdään sitten kesäkuussa. Niin. Siihen nä... Paljonko siihen nyt aikaan? Eihän siinä ole kuin... Kuusi viikkoa vai mitä? No joskus kesäkuun eka alan viikolla tais olla. Jaa, no ei sitäkään sitten. Niin. Viiskin viikkoa. Joo. Ehkä. Pst, mutta nyt käyn pikkusena paussella sitten... ...katsomaan niitä Sidewalk-juttuja ja luuta pääsee kertomaan... Siitä sen rapordista. No ei vorre. No mitään, Kenkku. Tiesikkö, että Sightwalken on uudistunut? No empä tiennyt, mites sinne löytää? Ööö, Sightwalk.net, Kaisa öö, joo. joo, joo, mä menen sinne. No, hieno homma. Tervetuloa takaisin. Sitä, tota, nyt päästään siihen ai aiheeseen, että miksi on täällä. Eli sä kävit tämmöisellä MUN TV ja Nintendoon järjestämällä peliillalla ollassa pelejä. Tosiaan, joo. Ja että... Furellakin oli sinne kutsuun, mutta et sitten mennyt. Joo. Eh. Niin. Oli kadunut sitä. Niin. Joo, tosiaan, että tuonne noin Nintero-klubin foorumille, niin nuo ylläpitäjät kyllä aika ahkemmästi pistää tietoa näistä tapahtumista ja muista, niin sieltä mä sen bongasin ja kattelin sitten, että no mikä ettei ainahan nämä tapahtumat kiinnostaa ja tuota, siinä sitten piti perustella kanssa, että mitenkö sinne pääsee. ja kokeilin silleen, että kun ajattelin, että en nyt tavanomaista perustelua jaksa kirjoittaa, ja ei välttämättä erotu niin hyvin, mä lähdin oikeastaan vain videon sinne, ja siitä videosta esittelen enempää puhutaan, mutta se hyväksyttiin tosiaan, että hyvä pulla vissiin, että no, tyytyväisenä sitten sinne, niin tapahtumaan menin, ja se oli tosiaan, puhuttiin ihan loppuun saakka salaisesta tapahtumapaikasta, mutta tota, aika monella oli jo aika hyvä vihi, että mikä se on, ja no kyllähän se sitten kaikille kaikki totesi, että no oikeassahan olin, kun mentiin sinne Amon, minne rakennukselle tuolla Vantaalla, ja siellä sitten mentiin, mä oon ennenkin ollut, ja siellä oli sitten ne tutut esittelytilat, joskin nyt aika brameassa kunnossa suorastaan, että siellä oli ihan niin kuin sano, sanoisinkin, että paljon hienompaa kuin jossain vaikka Digiexpolla ne standit sun muut siellä niin, että se oli niin kuin oikeastaan lyhyt käytävä, jossa käytävän, aika leveä käytävä, jossa käytävän kummallakin puolella oli sitten niitä viisi ja siellä oli tosiaan, pelejä aika paljonkin ja sitten sen jälkeen oli sitten sellaista kaksi oikein mukavaa sohvaa, jossa sitten oli 3 d joka puolella ja ripoteltu sinne niin, ja kidikarushan luonnollisesti oli sitten se tota, juhlinnan kohteena. Paljon siellä, oli, sen... paljon siellä porukkaa sitten yhteen? No joo, tota siellä oli, enpä nyt sitten tietenkään tajunnut laskea sitten tarkalleen tai mitään, mutta Jälkeenpäin niin arvioin, että senä noin 30 olisi ollut. Kyllä mä luulen, että se aika tarkoille menee, että ei se sitä varmaan plus-miinus viisi maksimissaan. Joo. Niin, tota, en sitten tiedä, paljon tota, oli hakijoita sinne, mutta sano kyllä, että suuresta joukosta valittuja oltiin. oli Valit lapset. Joo. The chosen ones. We must save the planet. <suh> <suh> Joo. Niin, tota, siellä oli pelejä tosiaan nimeltä, Last Story, Pandora's Tower, Legend of Zelda Skyward Sword, Mario Party 9, ja sitten, olisikohan se ollut Viin-kannalta siinä jo tarjonta, ja sitten 3DS oli Resident Evil, ja Metal Gear Solid, ja Kid Icarus luonnollisesti, Mario Kart 7, ja sitten Tekken, 3D Prime Edition, mä muista, unohtuikohan multa joku, mutta raportissa ainakin lukee kaikki, toivon mukaan, ja tota, siellä sitten testailtiin ja miteliä, että oli täyspito tarjoilut sun muut, että tuli tuo NoFluiki sieltä yhdessä vaiheessa sellaisen pizzakasan kanssa, että en ennen nähnykään ollut, ja kaikki sen suuammolla vaan katteli, että onko tuolla sitä olemassakaan, vaikka mä... kysyt että... Mä... että oliko kasvispizzaa, koska siitä on tämmöinen muun tv vitsi tullut, että aina kun ne on jossakin Xboxin tapahtumassa, niin siinä on ollut kasvispizzaa, kuka ei ole syönyt. No en, en kyllä itse nähnyt sieltä, niin siellä oli nimittäin niitä oikeasti, se oli ihan järjetön määrä niitä pitsoja, että siellä oli niinku pöytä aivan niiden peitossa ja sieltä jäi vissiin moni vielä syömättäkin, vaikka siellä oli oikeasti syötiin tosi paljon ja... En tiedä, kuka sitten niitä tilasi, niin kun, että heittelikö jotain fantasia niinku tikalla johonkin niihin täyteisiin. Tätä, tätä, tätä, tätä, tuota ja sitten vähän tuota. Ja... Mutta hyvää oli, hyvähän ne oli. Ja sitten tota, samalla kun syötiin, niin sinähän oli sitten tietenkin se Kid Icarus turnaus menossa. Ja tota, no, <lacht> karsin pääsin finaaliin. Ekaa kertaa koskaan tosiaan peliä pelasin. Mutta hyvin sain kiinni jo siitä, mutta finaalissa jäin äärimmäisen tiukasti toiseksi. Ja se vasta, se, se niin kun kiukutti voin kertoa, koska voittajalle oli tosiaan luvassa neljä peliä. Neljä uutta 3DS-peliä. Ja kakkoselle oli luvassa, noin mitään. Siinähän se oli. <laughs> ja voi... no, siitä sitten toivuin jotenkin sillä, että mietin, että on tässä vielä kilpailuja tulossa, että niistä sitten voidaan viimeistään. Ja seuraava kilpailuhan oli Mario Kart 5. Ja siitä tosiaan on pelitunteja sen verran takana, että no, en tiedä sanonko mitä, <laughs> mutta sen verran, että niinku ajattelin, että voitto on käytännössä jo saatu, saattu, mutta no, kaikki varmaan tässä arvaakin jo, mihin tämä johtaa. Ja kyllä, se pyörii sinisen lentävän objektin ympärille, tämä minun kohtalo. Ja <tio> siinä sitten niin kävikin. juuri aivan kuin mielessä nyt ajatte, että kuvittelette mitä Ja tällä siinä oli tietenkin luvassa tämä maaginen tota, hopeinen Gamecube-double-dashin pakkauksessaan, oliko peräti vielä muoveessaan, joka olisi ollut ainakin itselleni äärimmäisen kova pakkaus. Vähän muuten... muuten itse taistelen vielä sen nää muun -peli tspboro, sitä pääpalkinnusta, pelipelipelipelissä just oli tuo sama. Mä oon vissi toisena siinä, vaan moneessa 그... siitä otella kisoa jäljellä? yksi kisa taisi olla vielä, Se on... en tässä toukokuussa. No. Hoitat sitten mun puolesta. <l interviewing> Henkinen kosto, joo. <l Chris> No, siinä sitten kaveri oikeastaan voitti sen, sitten, ja sai sen genkyypin, niin se vasta sitten lisäskin vielä tätä kateellisuutta siihen niin, että katseli siinä vieressä onnellisena. Sai, niin siinä se tuli vielä lippiski, että lippis saman tien päähän ja GC Kainalojan menoksi, niin mä siinä jäin vaan ajattelemaan, että ei. Kakkonen ei mitään vai? No oikeastaan siinä oli kakkoselle ja kolmoselle palkinto kanssa, että Kakkonen sai GBA Mikron, ja kolmonen sai GPA SP, mutta tota, itsellä tosiaan, älkää kysykö miksi, mutta veli on alkanut sitä keräällä, ja SPtä löytyy kotoa kymmenen kappaletta, ja <tosilta> <tosilta> mikroja löytyy varmaan neljä, niin ei ollut sellaista enää. Mä Siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että mä en siihen ykkösparkintoa näy, niin ohja oli käytännössä jo maassa, ja minä olin siinä niin epäuskoisena istuin ja katselin, kun Varjo vaan valuu alaspäin, sijojaa, ja sellaista. No, viehellä mä siitä sain itteni kaivettua ylös, koska yksi kisa oli vielä jäljille Marjo Party 9. Se Puh. oli niin kuin... näytön paikka. Että, no, siihen nyt ehkä vielä vähempi taidosta kiinni, jos sattuu huonosti, mutta onneksi sattui hyvin. Ja tuli sellaisia pelejä, että tota, siinä niin yhden hävisin, mutta loput sitten voitiin. se oli siinä kiinni, että kuka voittaa eka kolme peliä, niin sitten voittaa palkinnon ja tuuripelinkin itse siinä voitin, että oli niin kuin tuuri, tuurikin masteroitu täysin, että onnellisena siinä sitten odottelin melkein jo tapahtuman loppua, että pääsen palkintoon niin käsiksi Ennen kuin meidän palkinnot jaettiin, niin sehän luonnollisesti jaettiin ne paremmat palkinnot, ja se vasta siinä niin taas tuoi vähän kiukkua, nousi kiukku, mutta ei se mitään, kun siellä näkyy viisi peliä, jotka jaettiin, niitä oli tosiaan viisi kuitenkin niitä Mario Kart 5 kilpailuja, että tota, ei, mitä Mario 5 siis Mario Kart yhdeksän, että viisi voittajaa oli, pelattiin silleen niin kuin neljän erissä, aina voittaja sai sen se yhden pelin, että ei se nyt Kuitenkaan niin hirveän suuri saavutuskaan sitten ollut, mutta viisi peliä. Mä aivan missä liian kuusessa, kun niitä peliä alettiin jakamaan, niin mä oli luonnollisesti viimeisesti jonossa. Ja siinä sitten yksi tellen, kun niitä kävi, katselin, että siitä lähti edellinen, että Piruvie, toivei on peli minkä mä Piruvia, hitto tuotti sen toisen pelin, minkä mä Ei, ei räkää, toiveen sen kolme, kaksi peliä jäljelle. Toinen ei kiinnostanut pätkääkään. tai no ei nyt mutta oli siis noottanut koska sitä ei löytynyt. No, sehän vietiin. Kattelin, että mikä peli jäljellä? Kingdom Hearts 300 jotain, XXX Days, mitä lie, joka löytyi joko kotoa. Hih, oli lievästi sanottuna löytyoloa. No, sainpa sen peliä sitten. Tilpehöriä mukaan, Kid ja kolme Kid korttipakkaa ja sellaista, että ei ihan tyhjinkäsin kuin että Mahtava tapahtuma silti. Ja näkee varmaan viime. sun naaman sitten siinä muuten TVn spesiaalissa, kun se tulee sivuille. Tosiaan, spesiaali on tulossa ja uskaltaisin väittää, että aika useastikin siinä saatan välähdellä, jos näin käy. Ei, kyllä sitä. se Se leikataan varmasti pois. No, no ei sitä Haastattelukin annoin ja katso nyt, mitä siihen jaksoon sitten sisällyttää oikeastaan, mutta surullisia ilmeitä siellä minulta voi kyllä ponkata. No. Ei siltä se enempää, Hienoa tapahtuma. Ja raportissa on kuvia lisää ja kaikkea. Se tulee varmaan Näin. samana päivänä kuin tämäkin. Tuota, joo. Joo, ja sitä, tuota, vähän tässä meidän juttuja, niin öö, pistin just tehtykö eilen vai toisessa päivänä en muista, niin ton hybridioppaan, eli Forre teki sitä aika paljon, niin sen pistin sinne julkiseksi, ja sitten tulossa myös, ja tota, sitten myös foorumille tehtiin tää original teema, en muista, että kerronko viimeäksi siitä, mutta, eli tuli tämä alkuperäisen foorumin teema takaisin uudistettuna, ja se sai kiitosta, yes. ja sitten muuten mä pistin vielä oman Pikkusen blogikirjoituksen, jossa mä kerron mietteitä tästä viimeisimmästä päivityksestä, niin katsikaisin lukemassa, kuten myös tämä Lootan raportti sitten. Mutta tota, tässä taisi olla tää keskustelu, ja mä jatkan sitten vielä myöhemmin itse. Mutta tota, kiitos Forrelle ja erityisesti Lootalle. saat varmaan nyt paljon faneja, sitten soitellaan perään, että koska Loota tulee uudestaan. Ties. Joo, siis mä oon ju, niin Jumala suorastaan. <tuh> So, te olet joudut nyt vakioja seineksi. Ai. Tätään. Kiitos seurasta. Ja moi. Kiitos vain. Yes, kiitos hei vain. Hei hei. Ja kuukauden on se viikki. Ei sitten tämän AC-vinkin pariin. Ja tällä kertaa tota, ajattelin, että voisin kertoa näistä Let's Go to Cityn tapahtumiin liittyvistä karkeista. Eli näitä on neljä eri väriä, ja saa ainakin kolmesta, tai noin kolmessa eri tapahtumassa niillä on käyttöä. Eli jos festivaalissa, joka oli, taisi tässä huhtikuussa sitten pääseen, niin taisi olla myös viime kuussa, ja... Sitten vielä tuo Halloweeni, niin näissä kaikissa tapahtumissa karkeilla jonkinlainen rooli. Eli tota, ö, pääsee sinä, sillä tekee kaikista vähiten, koska no niitä karkkeja löytää, mutta niille ei tee mitään, elikkä ne kartsi vaan säästää elikkä on löytyy silloin niitä pääsee sinunia ja sitten pääsee mun, siellä on niitä digettejä, joilla saa pääsee sitä varaa tai sitten siellä on karkki. Ja Karkella ei tosiaan edes yhtään mitään tästä tapahtumaa saa, että pitää vaan viedä tikettä sinne kaupungin ja saapi niitä pääseäst tavaroita. Niin, to, tota, niin ne kanttiin ehdottomasti säästää ne karke tuohon festivaalin tai Halloweeniin, jolloin saapi sitten enemmän niitä festivaaleita ja Halloween-tavaroita. Tota, Halloweenissa tietenkin se, että ne yrittää ne muut kylän asukkaat viedä niitä suurenta karkeja, kun on pukeutunut ja sitten pyytää sitä keppona, niin mutta sehän tunnisti siitä just, että ne asuutkaituuksia kohti, mutta Jack ei juokse, eli siitä tunnistasin sen Jacki, ja siltä saapi sitten niitä Halloween-tavaroita näillä karkeilla. Tuosta tota, festivaalista vielä, niin siellä on tää ää, Pave, mikäli lintu onkaan, jolla niitä karkkeja kuviipi, niin saapii sitten Pave-sarjan Harvinen Ja tota, niitä Karkkeja saapii myös niinkö tai niitä saa haastaa niitä kylän asukkaita kaksin että siinä oli kaikenlaista miten kun heittoa ja kivipaperisakasta sellaista, niin sitten kun siinä voittaa, niin saa se karkin. Tai sitten jos häviää, niin se voi menettää. Ja mutta tota, karkilla on vielä yksi käyttötapa, eli kun kyllä tulee tää Wendell mursun, niin sille kantaa karkin, niin saa sitten tällaisen, batterin siitä, tai värityskuvia sellaisia. Mutta tota Semmoinen oli tämän kerran karkkivinkki, mutta sanotaan vielä, että ne no, on no siis no kaikkien tapahtumien tavarat, mistä, mitkä mä luettelen on tosi arvokkaita, että sen takia kanttiin ja ehdottomaisinta karkkia, että kyllä vaikka touunuukilleen sapi useamman tonnen per tavara. Ja samalla, samalla että, niin hyvät massit saapii esimerkiksi joulutavaroista ja sienitavaroista ja jäs vielä harvesta saadaan ainakin. Että kanttiin ehdottomasti säästää karkkeja sitten jos haluat rahaa ja on ylimääräistä, ylimääräistä vartu, niin tavarata niin hyvät massit saa siitä ja ennen kuin lopetetaan niin muistutan että saa antaa palautetta tästä jaksosta tuttuun tapaan niin aiemminkin kommenttikenttään tai pistää sitten sähköposti palautelomakkeella tai meidän foorumilla Palauti, sinne Folkcastin palauteketjuun pistää palautetta tosi, to, toivon tosi paljon että se tulee ja sitten Muistakaa myös meidän kaikenlaiset Lärvikirjat ja YouTubeit ja sellaiset, niin Lärvikirjaman postalon on nyt aika paljon linkkejä niihin uutisiin, että jos sitä tykkää käyttää, niin löytää helposti myös nämä meidän uutiset. Käsitin tota, RSS, RSS osoittaa sitä vielä, että mä oon yrittänyt lähettää tätä sinne aituneisiin, mutta ei ole hyväksyntää tullut, niin jostain syystä niin pitää tässä katsoa sitten taas myöhemmin lisää. Ja... Tota, ensi kuussa on E3-messut, eli kesällä, kesäkuussa, niin mä uskon, että me saatetaan myöhästyttää tätä kästiä ehkä sillä viikolla, että me tehdään sitten heti, kun se E3-messut on loppunut, niin ei tarvi sitten tehdä kesäkuun alussa semmoista ylimäärästä jaksa, paitsi voimme tehdä sellainen, jos tulee jotain tärkeää ennen sitä, mutta mä usko, että me tehdään sillä ehkä noin, mitä se voisi olla, 10. päivä saattaisi tulla ulos tämä kästi sitten. Älkää ihmetelkö jos ei ensi tulee tule heti kästi. Mutta nyt mennään musiikin kautta. Lopetellaan ja kiitos kaikille kuunteleville ja vieraille. Ei, ei. kertomaan tota aika, no ei nyt niin ehkä yksityiskohtaisesti kuin raportissa tai miteliä, mutta kerronpahan kuitenkin, on, että jos tämän kuuntelen, en tiedä lukeeko raportti, Hii! no on se vähän erilainen siinä noita kuvia kuitenkin, no joo. mutta, oh well, voi kaivo